Zəbur Dördüncü hissə Doxsanıncı məzmur Allah adamı Musanın duası Ey xudavənd, bütün nəsillərdən bəri bizə pənah yeri olmuşsan. Dağlara təvəllüd verməmişdən əvvəl, Kainatı, dünyanı doğmazdan əvvəl, Əzəldən axıra dək Allah sənsən. İnsanları torpağa çevirirsən Deyirsən Qoy bəşər övladları toğa dönsün Sənin gözündə min il ötən bir günə Bir gecə növbəsinə bənzər İnsanları silirsən çəkilirlər Elə bil ki yuxudular Sanki süpçak yerdə bitən otdular Səhər boy atar, çiçək açar Axşamsa solar, quruyar Qəzəbindən məhv oluruq Hiddətindən vəlvəliyə düşürük Hüzrunda təksirlərimizi üzə çıxarmısan Gizli günahlarımıza üzünün işığını salmısan Ömür günümüz sənin qəzəbin altında keçir İllərimiz bir nəfəs tək tükənir Yetmiş il ömür sürərik Sağlam olsaq Səksənə yetişərik Ən yaxşı çağımız belə Zəhmətlə, kədərlə keçir Ömrümüz tez bitir Uçub gedir Axı qəzəbinin gücünü kim dərk edə bilər? Hirsinin mahəməsini kim duya bilər? Bizə öyrət nə qədər ömrümüz var Qoy qəlbimiz hikmətli olsun Əl çək, ya rəb Nə vaxta da ki qəzəbinlən dönməyəcəksən Sən qullarına rəhm Səhər-səhər bizə doyunca məhəbbət göstər Qoy ömrümüz boyu sevinib fərəhlənək Bizi zülmə saldığın günlər qədər Bəlayə düşdüyümüz illər qədər sevindir Əməllərin qullarına, əzəmətin övlatlarına görünsün Ey xudavənd Allahımız, bizlə xoş rəftar ed. Əllərimizin zəhmətini uğurlu et. Bəli, bizim əllərimizin zəhmətini uğurlu et.